פרק ג. ויראני את יהושע הגדול, לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצואים מעליו. ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך עווניך, והלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו. וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישוהו בגדים, ומלאך אדוני עומד. ויעד מלאך אדוני בהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצרי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך, כי אנשי מופת המה. כי הנני מביא את עבדי צמח, כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עיניים. הנני מפתח פיתוחה, נאום אדוני צבאות, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה.